Kettő. Idézett a Daily Black társasági rovatából A a Tantétterem vacsora vendégei közt látták a szépséges Lynette Ridgeway-t, ő méltósága Joanna Southwood, Lord Windlesham és Mr. Toby Bryce társaságában. Miss Ridgeway, mint az közismert, Meljú is Ridgeway és felesége Anna Harc gyermeke.